Du hör Country Corner här på Radio Avesta 103,5 varje onsdag klockan 19 med allt från Bluegrass, de kända klassikerna och den nya spännande countrymusiken. Country Corner onsdag klockan 19.